mada hii inaletwa kwako na uongofu.com Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wa Imamil Mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Mpenzi mtazamaji wa Kiislamu popote pale ulipo duniani je unafahamu e, ubora na ya mwanamke mdiane. يقول Nabii صلى الله عليه وسلم asha'i ala al-armala wal-miskin kal-mujahidi fi sabili Allah Anasema Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم mtu mwenye kuenda mbio mtu mwenye kuenda mbio kwa ajili ya mjane hapatikabu mjane hapatishiida mwenye kuenda mbio kwa ajili ya kumsaidia mwanamke mjane na kwa ajili ya kumsaidia mtu yeyote yule aliyekuwa maskini huyo daraja yake mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala ni sawa na mtu aliyekwenda kupigana vita vya jihad kupigana vita vya jihad sote tunafahamu malipo yake ambapo mtu atakaikufa ndani ya viwanja vya mapambano ya jihad huyo ni mtu peponi hakoshwi hana hisabu siku ya kiyama huyu ni sawa na yule ambaye ana ساعديا وجانه pamoja na maskini yaqulu arawi mpokezi wa hadith nasema wa ahsabuhu qala nan nahisi nan nazani nan nafikiri bwana mtume aliongezea kwa kusema qasqal qaimi la yaftur Anaisaidia wanawake wajane Anaisaidia watu maskini anahakikisha hawapati shida wala tabu katika dunia hii huyo mbele ya Allah ni sawa na mtu aliyesimama usiku kucha kiamu layl hajapumzika hata kidogo ni sawa na mtu aliamua kufunga mchana kutwa milele na milele hizi ndizo thawab na malipo na daraja ya watu wanaowasaidia wanawake wajane na watu maskini hadithi hii ameipokea alimamu al-Bukhari kwa nambari 167 na wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa Mada hii madahi imeletwa kwako na uongofu.com